Ik met Timi Asa Sabanakika Ishirini pas door Jijini Bujumbura na een na dakika ishini, Jijini Nairobi in China. Karibu koei voorta tarifa ya habari ya mchana, anza kwa baraza la mawaziri mawazili miamua. Makau makuwe atlafa kayoguru mkua ni makamba ya kabiliwa na uhaba wa maji safi ila mtandao nao jengwa waletea matumaini raia. Nakatika habari za kima mhubiri wa Kenya alia achiwa huru akataa kutoka jela. Kuna haya biashara bia shaka na mengina penu sikizaji. Mitamba inangozuna na. Hapa studio msumaji ni mimi romwari denio avuze. Isangani roo Habari kamili viongozi wa makanisa watatakiwa kuwa angalau wamiliki miliki wa shahada ya kwanza ya chukiku, hayo ya katika muswada wa shiria ya kuondoa barazara usimamizi wa makanisa uli na kikao cha mawaziri kicho jumatano hii. Prosper Nhunguami, katibu mkuu wa Serikali, ambaye pia ni msemaji wake kilembe zako baraza hilo halikuwa jibika kuta tuwa mingogoro ambaye huo ina katika makanisa. sa. Tumuskiweze anatafsia kwa kiswahili na jamali vianne genda kumara. Kuwela mashengiro afashanya na reta mkutunga njimnjibzimi wano iluhande yukuremeshi. Madehebu ya na, na serekari kwa kuendeleza jamii ndio sababu ya narazimishwa sheria kama mashirika mengine au asasi za kilaia zilizosajiriwa rasumi nchini burundi na zile ambazo zinatekereza wajibu zikizingatia sheria za kimataifa. Sheria hii iliwasilishwa kwa lengo la kutatua mizozo ambayo huwa ikiripotiwa kati kama dhabu tofauti Miongoni ni muavipengere vipia vinazo patikana katika sheria hii ni hivi vifuatavyo kuondoa balaza husika na ufuatilia makanisa na najisi halikuajibika ipasavyo kwa kutatua migogoro ambayo huwa ikijitokeza katika makanisa. Kutoa mwanga kuhusu mupangirio wa siku za kuendesha ibada ili waumini bada ya kusari wawe wakipata muda wakujiusisha na kazi za maendeleo. Kuhimiza viongozi wa makanisa kuendesha kazi za kila siku mahala kuna pupatikana usafi ambayo makanisa hayo nisharti sharti ya jengwe kutumiwa mfumo wa vifabja kudumu muda mrefu Aida, sheria hiyo inalazimisha viongozi wa madehebu kumiliki shahada ya elimu ya chuki kuu ya haina bakalorea, ili uongozi kanisani uwe wenye musingi thabiti, unawawezesha waumini kuwa na imani ya kiloho hata kwa viongozi wao. Kuimiza makanisa ya liyoku ugenini kushirikiana na yale ya naupatikana inchini, ili watafumini watu pamoja jisi ya kushikamana na serikali ya Burundi. Konyesha chimbuko la misada ya kusaporti makanisa kutoka ugenini na jisi misada hiyo inazo tumiwa. Bada ya kutafumi ni sheria hiyo iliidiniishwa na kikau cha balaza la mawaziri na kutoa pendekezo zifuatazo. Kuondoa kipengele kinacho tetea balaza la wazee wa busara kanisani. Kueka kipengele kinacho perekea waze wa balaza la busara kuwa washahuri kanisani bila kushiriki katika wadifa tofauti wa uongozi kanisani. Kubuni kitengo kinacho usika na kutatua Changamoto ambazo ushuhudiwa mawa katha kanisani na kuakikisha kwa amba wa viongozi makanisani ni wamyaka mitano ambayo inaweza kuongezwa baada ya kufikia tamati Kweka kipengere kinacho ipa nafasi serikali ya Burundi kwa uchaguzi katika makanisa ambayo viongozi hawapendi kunyatuka madarakani muhura wao wa uongozi unapo fikia tamati anu na hata msuada wa shiria ya kuindeliza sekta ya ufundi nchini Burundi na kulinda wanawo katika sekta heye nyewe ilipasi, ilipasishwa na baraza hilo la mawaziri. Katibu mkuu wa Serikali amba ipia ya nusema jiwakia na sima kuwa hali hiyo itawezesha Burundi kuzalisha bitha nyingi sitakazo tumiwa katika mauzo ya ndani na inje. Na mabadiliko ya tabianchi nchi na vimbunga vya cyclonic na anti-cyclonic kwa roho ya kimombo huelezwa kama sababu za kunyesha kwa kiwango kidogo cha mvua ni marezo yake mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Burundi ijebo kwa ufupi wa kifaransa Auguste Ngenzi labona anataja athari za upungufu wa mvua kama kiasi kidogo cha mavuno katika kilimo na ufugaji Laya na vyama vya ushirika sangwe wanaoshirikia uhifadhi wa barabara tarafani shombo mkoa ni Karusi wanaomba kupatiwa vifaa hata na upatikanaji kwa muda wa mshahara wao waadhisisha maombi hayo alhamsi kwenye kijiji Rukamba Tarafani Shombo katika ziara ya waziri wa ujenzi alioifanya kwenye barabara kuu za ya Gitega, Karusi na Mwaro kukagua maendeleo ya kazi za ulinzi wa barabara. Waziri Deogratias Nsangani Mwami amefahamisha kuwa wanasubiri pata soko kutoa vifaa hivyo lakini pia kwamba watapewa malipo yao siku chache za usoni lejo isanganiro ni kiboko yao na mtaarifa hii inaelekea kujia moja kwa moja kutoka studios zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura tutoke hapa jijini tuelekee kusini mwa Burundi hamba poraia wa kazi wa makao makuu ya tafa kayuguru mkoa ni makamba wana sima ya kukabiliwa na ukosofu wa maji safi Aricha ya hayo wana matumaini kuwa mtandao wa maji na utengenezwa utawawezesha kupata huduma ya maji safi kwa kiwango toshirivu waneleza kuwa maji waliokuwa na pata ni kidogo kwa sababu wanapewa saa moja kwa siku baadhi yao wanasima kutumia maji kutoka visima walivyo chimba uwani mwakaya zao hata musika wa idara ya maji trafani humo anathibitisha tarifa hizi na kusema shuhuli za usambazaji zinafikia kiwango cha aslimia arubani tupate tarifa kamili na ilize kwizera kwa uhaba wa maji safi unao watesa wakazi wa muji mkuu wa tarafa ya kayogoro usambazaji wake ufanywa kwa saa moja tu kwa siku aitha hata vzanzo vidogo vzamaji virito tengenezwa huko haviwezi kukivi hitaji hili kwa sababu hiyo baadhi yao wanatumia maji anayi chotwa kwenye visima walizo chimba nyumbani kwao musimamizi wa uzalishaji na usambazaji wa maji katika tarafa hiyo franswandi kumana Anafibitisha abari hii na hakasema kwamba maji ya nao sambazo sehemu hiyo Yalitolewa kwa umwaka wa erifumbiri na mbili wakati ambapo wanao ya Wanaongezeka kwa kiasi kikubwa Hata hizyo, lipo linajengwa bomba la maji safi tangu februari Litakalo ya wasambazia na kuwa kazi zaki za usambazaji Tayari zimekamirika kwa asrimia arobaini Maji ya bomba hilo huchukua chanzo chake kwenye kijiji cha kivoma. Tarafa ni gitanga katika mkua rutana kwenye kilomita ishirini na tano kutoka muji mkua tarafa ya Kayogoro. Pamoja na muradi huo wa wizara yenye uzarishaji wa maji katika sifazake. Anaongeza kuwa upo muradi mwingine kama huu unaopangwa kufanyika ili kukifi hitaji hili. Baadhi ya wakazi walio na radio sanganiro wanafurahia miradi hii na yufika kwa wakati muafaka. Kulingana na jinsi wanavyo teseka kwa uhaba wa maji huu. Elize Kwizela kutoka makamba nikiripoti kilipoti kwa ya Radio Sanganiro. Huyo Elize Kwizela anatoa anatoarifia mengi kutoka katika tarafa, ka, katika tarafa kayuguru. Badhi ya wanawaki waleo teuliwa kuwa viongozi katika baraza la wanawaki ya vema, mafunzo ya uongozi bora ya lio na ashirika la wanawaki waleo legia makuawo kutoka wa mishoni Afrabu. Marigoreti Benima anali etiuliwa mkua ni karusi. Analeza kuwa zita wasaidia mafunzo hayo yata wasaidia kuongoza vima wengine pamoja na kumuendeleza mwanamuke wa kawaida. Na za ujenzi wa uwanja michezo wa kisasa kwenye makau maku ya mkua wa karusi. Zinafikia kiwango kinacholidhisha bada, bada ya laia kutoa, mchangu kwa kipindi cha mnyaka zaidi ya mitano kulingana na wakazi wa mkua huo Laia hao wana chukulia mfano kuwa kumbi za uwanja uwenyewe zinaezekwa Alicha ya hayo waneza kuwa wanaendelea kutozwa mchango, wa erufu kwa kila mtu aliyetimiza umuli wa mnyaka kuminaminane Punde ni habari za kima taifa. Isanganiro Naam tunaendelea na taarifa na yetu ya habari tukianza Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ambapo tunasema kuwa Mfarme Filipe wa Ubergiji na Markia Matilde watafanya ziara rasmi katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo mwezi Ziara hio itafanyika kuanzia Jumatatu Talehe Saba hadi Jumatatu Juni kumina tatu, ha, kumina tatu kulingana tarifa kutoka kwa msaidizi wa Raisi Giliene Nyenbo kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC familia ya Kifarume itaendana na mawaziri wa serikali ya Ubelgiji watatembelea mji mkuu wa Kinshasa, Rubumbashi na Bukavu. Hapo awali safari hiyo ilipangwa machi 22, machi 2022 lakini ikiyahiliwa kwa sababu ya uvamizi wa Rusi nchini Ukraine mnamo Juni mwaka 2020 Mfarme Philip ya alieleza majuto yake makubwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa unyanyasaji wa kikoloni uliofanywa na nchi yake. Na kiongozi wa kidini ki, wa dini ya Kiislamu nchini Kenya ameomba mahakama ya Kenya kutomwachilia huru alicha ya kuachiwa kwa makosa ya ugaidi kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC Sheikh Guyo Gorsaburu alikamatwa mwe mwezi wa Januari mwaka 2018 kaskazini mwa Kenya na kushtakiwa kwa kwa kuwa na nyenzo za kutangaza kundi la kigaidi la na kwa kushirikiana na kundi hilo la wana wa al-shabab lakini wiki hii mahakama imwachia ikisema kuwa serikali imeshindwa kudhibitisha kesi yake hata ivo alikataa kuondoka katika gereza marufu la Kamiti akisema anahofia maisha yake mhubiri huyo alidai kuwa anaweza kutekwa nyara na kuwa na serikali mara tu atakapoachiwa au atakapokuwa huru hakimu mkuu Hali amuru hakaigirizani kwa mda ustio zidi siku 33 kisha achio huru hata hivu atalazimika kulipi, kulipa sirikali kwa kukaa kwake katika kituo hicho. Na runinga taifa nchini Somalia imetangaza kuwa nchi hiyo itafanya uchaguzi wa uraisi mnamo mei 15. Uchaguzi huo ambao mechiliweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Umekumbwa na mzozo na kuhinyesha na ubabe wa madarakati ya Raisi Muhammedi Abdurrahi Anayi kama farmajo na wa mazirumku Muhammedi Hussein Robre kulingana na shirika la habayla ujirumani DW. Washirika wakimataifa wa Somalia wamekua wakishinikiza mchakato huo uchaguzi ufanyike haraka wakiofia kuchileweshwa kwake kutakwa amesha pia juhudi za kukabiliana na matatizo mengi kiwemo vita dhidi ya kundi la kigaidi la al-shababu na tishio la ba la nja. Na tuleje ili habari inayozumuzi wa mkowani karosi ambapo shuhuli za ujenzi wa uwanja wa michezu wakisasa kwenye makawama kue mkowa huo azinafikia kiwango kinachoridhisha baada ya uraia kutoa mchango kwa kipindi cha miaka zaidi mitano kulingana na wakazi wa mkoa huo raia hao wanachukulia mfano kuwa kumbiza uwanja wenyewe hivi zinaezekwa Alicha ya hayo wanaweza kuwa wanaendelea kutozwa mchango wa 1000 kwa kila mtu anayetimiza umri wa miaka 18 Tarifa ya Breze Pascal Karomi kutoka na inasoma studio na Moize Misako Wanamemba hao ambao wanajishulisha na kazi za ukarabate wa barabara, tarafani shombo mkwankarusi, wanajumuika katika vjama vjau shirika sangwe. Nyongoni mamaombi yao kuna kupewa vitenda jikazi. Wanaliza kuwa mitaro mibibili ataka nyingi. Changamoto nyingine kama wanajuzidi na kusema, ni wakulima ambao wanendesha chao hadi kando na mitaro. Wanaomba hamasa kwa kulima ili wowezi kuachana fasi ili na sheria. Lakini hata hivyo wanalalemeka kuwa posho yao ilikawia wanabaini kwamba walianza kazi Februari mwaka huu lakini hadi sasa bado kupewa pesa yao Kuhusu malalamiko yote hayo, waziri Deo Grasian Sangani Ungami anahidi kuwa vifaa hivyo vitapatikana hivi karibuni. Ama kuhusu pesa yao watalipu wa miezi miwili hivi karibuni pia. Katika ziara hiyo ilioanza jumanehi na kukamilika jumatano, waziri Deo Grasian Sangani Ungami alitembelea barabara nambari nane, Gitega Rutana, nambari kuminatatu, Makebu Kuruigi, Gasunu, Tarafani Giheta, Shombo mkuwani karusi na nyakararo mkuwani mgaro. Na samahani si tarifa inayo zungmuzia ukumbi wa uwanja wa kisasa wa makama kuu ya mkuwa karusi. Lakini ni habari inayo zungmuzia vithama vitha wa vina vyo gihosisha na ulinzi wa barabara ku katika mkuwa ya karusi na uh, gitiga. Ik denk dat ik tarifa ya mchana ik heb tarifa de tarieven die ik heb gehaald, de tarieven die